El giria entorn de la història. L'oliarquia dominant, per a reforçar-se i enfortir-se, manipula sistemàticament, sense escúpol de cap mena, totes les interpretacions dels fets que passen, mitificant o esborrant, segons com els avatars de les notícies i els successos. És la constant estratègia, per tal d'embadalir i aplegar després a redors lluny, per engreixar i nutrir la gran cofolla que formen majoria de ciutadans correctes, arreglarats a patrons convenients que surten a l'entorn del poder constituït, fent pinya com a conillet sota la mare. Qualsevol anomalia és reforçada per lletja i no convenient. Ai, significa trastorn, perill, cal silenciar-la i fer-la inexistent, enorrear-la. La seva sola presència qüestiona les coses i... Cava ret, això no ho permetrem pas. La història. Aquesta història que ens ensenyen els llibres és com un confortable agonxador que placidament ens recrea i entreté, mitjant dormiscats al balançí, amb l'encantari dels falsos orgulls, de castes i nissagres, de sagues i anècdodes, a fi de despistar-nos del profit i la lliçó que, si ho volguéssim, podíem estreure'n. La crítica de l'actuació és escambutejada per norma i tot resulta un aberrant monobloc del triomfalisme astut. Els pobres, amb les seves humanes cuites, rauen en els escalfalls despoderosos a la miserable categoria de beneits i tosius, desqualificats i sense llums per opinar o tal vegada decidir. La veritat és censurada i tangiversada a conveniència del guanyador de batalles el qual resulta que d'on sols és això, la bèstia bruta, el fort. El poble és grapejat perruinament, sense contemplacions, aïlats a mercè de la voluntat dels grans i del senyor. La història, aquesta història que contaran els façans, són les fanfàries i les oriflames de la tirania, i i pla, el silenci dels vessalls i les pors, totes les pors del món. I jo em demano, per fi, l'autèntica versió que necessito. Vull la vera història de l'home, que no és la divertida de faula, de reis i lacalls, ni la de polítics i proms, i més que els canvis del traçat de les fronteres, sobre el paper dels mapes, m'interessa sobretot la taxació de les circumstàncies que forniren, i estudiar les mentalitats i els valors propis de cada època, desliurat de modes passatgeres i de prejudicis personals, en gala d'aproximació per a comprendre i entendre cada cicle històric, fins a arribar al ruïnós present que no m'agrada. No vull entretenir-me en el culte de cap personalitat providencial ni en anàlisis de cap miraculós model salvador, ja que una cosa és clara. El transcorre del temps no obre tants parèntesis definitius a les gambes del seu pas, sempre en resta oberta la possibilitat de rectificació. Vull saber de les contradiccions i les misèries restrictives que, penserosament geloran al llarg camí dels que no han tingut ni tindrem mai nom propi. Car sé que aquesta bastardia és la seva heroicidad per molt que els altres es furtin el protagonisme. Els interessos creats se anat superposant i ara no hi ha Déu que homoli ni llum que il·lumini. L'home gregari d'avui dia borrec i masell, com sempre, recorda el suport estrenilitzant dels programes televisius, miserable recurs per assaturar la sensualitat i afluixar aquesta sobrecàrrega de violència continguda que se'ns acumula als genitals. Afrontats per l'agressió contínua a aquestem estem sommesos, a casa, al treball, al carrer, arreu on malvivim, pàries de la terra definitivament. Atordits per la cantarella repetida d'eslògans i missatges publicitaris, participem amb entusiasme de l'embrotit ritual col·lectiu en els estadis espectacle i animem a Misteria de Primat a l'equip esportiu preferit, com abans la plebs, ho feu a Roma, sex en la irremediable impotència de la nostra, pobra i destrempada sexualitat, desesmat en la somnilència dels paradisos artificials dels opiacis i drogues de disseny de tants calmants i tants que prenem per entonar-nos, a de l'acceptació i la resignació predicades per les relacions salvifiques i els psicoles de ciutat. Anem tirant i, a mi, se'n fa difícil seguir, sí. Quina incensedesa el deixeu passar, el deixeu fer del liberalisme i la democràcia, Quina falsa esperança creure en un alçament de les tenebres, si prèviament nosaltres, els protagonistes, no ens hem arremangat decidits a treure's les castanyes del foc i parlem en veu pròpia com de veres ens correspon. Si no desenterrem l'orgull perdut sota aquesta luvió somall de segles i segles d'emotisme i ignorància. Somi hi cal escriure tota la història i ser conscients del que ha passat, el que passa i el que després passarà. El saber ens farà lliures. Ramon.